Супутники – це космічні тіла, які обертаються навколо більших невесних тіл Вони можуть бути природними, як Місяць, чи штучними, як космічні апарати Космічний апарат, який обертається навколо Землі, можна використати для передавання радіосигналів на великій відстані Деякі супутники використовують для трансляції телевізійних передач по всьому світу чи для спостереження за переміщенням боревіїв та великих атмосферних фронтів. Супутники зв'язку використовують для передавання телефонних розмов і комп'ютерних даних. Вони одержують сигнали від передавальної станції на Землі, посилюють їх і пересилають на іншу станцію за тисячі кілометрів від першої. Геостаціонарна орбіта Більшість супутників зв'язку обертається на так званих геостаціонарних орбітах, які проходять уздовж екватора на висоті 35 900 км. Така орбіта дає можливість супутнику постійно лишатися над тією самою точкою земної поверхні. Астрономічні супутники Астрономічні супутники оснащені телескопами та іншими приладами, перебувають за межами атмосфери. І тому далекі астрономічні об'єкти – зорі, туманності і галактики – видно з них набагато чіткіше, ніж із Землі. Крім того, вони можуть вловлювати різні типи випромінювань – інфрачервоне, ультрафіолетове, рентгенівське, гамма-промені, які частково чи повністю поглинає атмосфера. Наприклад, рентгенівські супутники допомогли вченім краще вивчити чорні діри і далекі подвійні зорі. Спостереження за землею. Супутники, оснащені дистанційними датчиками, потужними камерами та іншими приладами, збирають цінну інформацію про природні ресурси нашої планети. Вони можуть відстежувати зміни полярних крижаних шапок чи наслідки знищення людиною тропічних лісів. Метеосупутники спостерігають за переміщенням буревіїв і постачають дані, які дають можливість скласти більш точний прогноз погоди. Іллюстрації Перший штучний супутник Землі був запущений в СРСР 4 жовтня 1957 року. Він перебував на орбіті 6 місяців, передаючи на Землю наукові дані. Супутники інколи можуть дати нам більш чітке уявлення про процеси, які проходять на Землі, ніж наземні спостереження. У наш час навколо планети обертається чимало супутників, запущених для різних цілей. Метеорологічний супутник другого покоління, перебуваючи на геостаціонарній орбіті над Атлантикою, дає відомості про циклони та буревії. Лансат 4 досліджує стан лісових масивів у Бразилії. Європейський супутник дистанційного спостереження допомагає передбачати землетруси – за допомогою радіолокатора, відзначаючи зміни в лініях скиду. Космічний човник оснащений апаратурою, яка реєструє виверження вулканів. Супутники-шпигуни за допомогою потужних телескопів виявляють потенційні гарячі точки.